rumilën aur islam dega shkup ju prezanton emisionin djurmëve të të dashurit to Në emigrimin e muslimanove për në Medine, në mejk tani kishtë mbetur vetëm profetis sallallahu alivësallem, e bubekri dhe familjet e tyre. Të gjendur para një realitetit tjetër, kër eshet e ndjenin reziku në emigrimin të muslimanove dhe të vetë profetis sallallahu alivësallem në një qytet tjetër. Pas i qjo dhe të thoshte themelimin e një shtetin musliman qi do të kërcënonte kurëshët në Mekk. Rreziku për ta shtohej, duke pasur parasysh që Medina ndodhej në rrugën e karovaneve tregtare mes Mekës dhe Shamit. Duke parë këtë situat, paria e kurëshëve mblidhet në shtëpinë e quajtur Darun Nedve, shtëpia e bisedimeve, me qëllim që të vendosin si të shpëtoin nga eketja që u kanoset prej profetit sallallahu alejhi wasallam. Kjo mbledhje organizohej një ditë para se profeti sallallahu alejhi wasallam të nis udhëtimin e tij për në Medinë. Mendimet që u diskutuan në këtë mbledhje ishin tre. Të përzinin profetin sallallahu alejhi wasallam nga Mekka. Këtë mendim e kundërshtoi Ebu Jehli, i cili tha që Nëse do e përzem nga meka, a i do të shkoj diku tjetër edhe do të themeloj një shtetë. Nëndy, ta lidhnin profetës sër Allah sëllem, me zingjirë edhe ta mbanin të lidhur. Për sër i ndërhyri e bu gjehli, i cili tha që nëse do të lidhnin, do të vi familja dhe farefisi i ti edhe do të zgjidhnin, ashtu si që ndodhi gjatë bëjkotit. Mendimi të rejtë ishte i e bu gjehlitë. Ai propozoi që të mblidhnin një grup të rinj nga çdo fis, dhe ata do ta vrisnin profetin sallallahu alejhi wasallam të gjithë një herësh. Me këtë, djaku i tij do të shpërndahej mes fisesh, dhe Banu Hashim, fisi i profetit sallallahu alejhi wasallam, nuk do të mund të merrnin hak. Kështu ranë dakord dhe me të vërtetë i mblodhën të rinjt dhe i urdhëruan të presin para derës së profetit sallallahu alaihi wasallam me qëllim që kur të dalë në mëngjes ta godasin me shpata një herësh në ato çaste zbret gibril alaihi salam dhe njofton profetin sallallahu alaihi wasallam për kurthin e kuraysheve dhe urdhëron që të mos flej at nat në shtëpinë e tij Me njëherë, profetis arallaha lejo sallem Del në kohën e drejkës Dhe shkon tek Ebu Bekri Dhe i thot O Ebu Bekri Zoti më ka urderuar të emigroj Ebu Bekri Radiallahu i tha Dua të jem shëqerua si yt O i dërguarja Allahut Ho Ja këthe o profetis arallaha lejo sallem Ebu Bekri filloj të qaj nga gazini qi do të shoqëronte profetin sallallahu alaihi wasallam. Tregon Aisha radhiyallahu anha, nuk kam parë njeri të çaj nga Gazimi siç pashë Ebubekrin të çaj në ato momente, megjithëse mund të të viste në këtë ultim. Ebubekri del dhe kur vjen i thot profetit sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, Kam përgatitur dy deve për udhëtim, dhurat. Por profeti sallallahu alejhi wasallam ia kthen vetëm duke paguar çmimin e tyre. Kjo passe nuk dëshironte të humbete shpërblimin dhe sevapen e këtij udhëtimi duke udhëtuar në deve të falura. Pas i bër gati Ebu Bekr i thot profetis sallallahu aleyhu sallem që të njësëshin Por profetis sallallahu aleyhu sallem i akthen Jo, jo, o Ebu Bekr Pasi ka njërës që ka në lënë gjëra amanet tek un Duhet që t'ju akthej më par amanetin Koreshët kishin vendosër që t'avrasin Kurse profetis sallallahu aleyhu sallem Mendon të për amanetet që gjishin lën të kë a i shkon të kë a liu dhe porosit që tja kthej se si cilit gjërat që kishte lën për tja ruajtur më pas e porosit a liun që të flej në kravatin e ti dhe të mbulohi me mbulesat e profetit atnat me që me qëllim që të bënd të kureshët që të kujtonin se profetit sërallahu a.s. është akoma brenda ndërkoh a i bashkë me Ebu Bekrin, do të kishin mundësi të largoheshin. Gjatë kohë që porosista liun për të shpërndar gjëra që i kishin lënë amanet të kaj, të rinjë të kurejshëve ishin grumbulluar të dera dhe pristin që të dalë Profetis S.A.R. dhe njëherër shtavrasin. Kur doli jashtë, Profetis S.A.R. i pa që e pristin. A i morë një grusht me rërë Dhe hedh atë drejtë rinjve duke leduar pjesë nga sureja Jasin Ne u kemi vën edhe para tyre pend Dhe mbra pa tyre pend Dhe ua kemi mbuluar sytë Pra ndaj ata nuk shohin Jasin nënd Kështu doli profetis arallahu a.s. Pa e par të rinjtë Dhe shkoj tek e bubekri Dhe të dy dolën nga pjesa e pasme e shtëpisë së Bubekrit. Dhe e parë që bëri profeti sallallahu alejhi dhe selem ishte se nuk u nisën në drejtim të Medinës, e cila ishte në veri, por u nis drejt një mali që ishte në jug të Mekës. Distanca e këtij mali nga Meka ishte 5 milje. Në majën e malit ndodhe një shpellë, dhe për të arritur atje duhet të e cështë shpëthuaj dy orë e gjysëm duke ju në gjitur malit. Profetis sërallahu a.s.m. atë vit që në gjitë e në këtë mal ishte 53 vjeqë, kurse e bubekri 51 vjeqë. Për të vajtur në shpel, si për është vetëm një ruk e vetëme në gjitë malin. Dhe sa në gjitë e në mal, profetis sërallahu a.s.m. shikonten nga meka dhe dheri sa e rridh një në lotë, thoshte, veqë zote e di që ti e vendi mëjt dashur në zemrën time, dhe nëse populli im nuk do të më kishin dëbuar, nuk do të isha larguar kur. Një pyet që mund të lindë është, përse nuk e shqoqeron të buraku, profetin sallallahu alaihe sellem edhe në këtu dhëtim, si që e shqoqeroj në Isra dhe Miracë kjo, pasi mrekulia e isra zë miragjit ishte me qëlim që të jepi i vunet dhe fortës profetis sallallahu aleyho sallem kurse, për të ndryshuar gjendjen, ati i duhe që të punon të dhe të përpikjëj gjithashtu allahu dëshiron të që përvoje profetis sallallahu aleyho sallem të mund të praktikohi edhe nga brezate ardhëshëm profetis sallallahu aleyho sallem nuk e din të se në maj të malit ndodhët një shpel, por tjeshtë kërkon të një vend për të strehuar. Rruga që të qonë për në maj të malit është e tilë që të qonë pa tjetër të shpela, si kur zote u dhe hiqte për të shpela, ku dhe të strehoj? Gjatë njitës e malit, dhe resa profetis s.a.s. ishte i dëshpruar që pëndahin nga qyteti i ti me ka, i shpalet, Sura Al-Qasas ja e tjerë rrofen historinë e daljes së Musait alayhiselam nga Egjipti dhe kthimit të tij përsëri në të. Dhe erdhi një njeri që ngutej nga ana më lagët e qytetit e tha: "O Musa, pafsimi është duke biseduar me të mbytur ty. Pra, ti dil. Un jam këshillues yti." A i doli prea ty frikësuar e duke pritur se si shpondodh dhe tha O zoti im, më shpëto prej popullit zulumqar Dhe kuru drejtua ka medjeni, tha Shpresoj që zoti im të më orientoj rrugës e drejt E kur arriti ujë në medjenit A ty djeti një grumbu njërezish që po jepnin bagatis ujë E pak më larkë prej tyre Vareti dy gra që po i ndalnin kafshët e tyre e u tha: "E çka është puna juve dy javë?" Ato që të dyja i thanë: "Ne nuk u japim ujë deri që të largohohen barinjt, kurse babai ynë është shumë i vjetër, atëher ai u dha ujë kafshëve të atyre." Pastaj u largua anash në një hije e tha: "O Zoti im, Unë kam nevoj për çkado që të më japësh E njëra për tyre erdi të aji E cte e turpërueshme E tha Babaj im të thërret që të paguaj ty shpërblimin për atë që nau dhe bagtis uj E kur shkoj musaj tek aji Dhe i tregoj ati një gjarjen A i tha Moski frik Paske shpëtuar nga populli zulumqar El Kasas Njëzet Njëzet e pes Kurani që i shpallën Në ato qaste Pëshkruan te, të njëtë në gjendje Në cilën dodhej E vetë profeti S.A.S. Vëshdoj profeti S.A.S. Dukë unë gjitur në mal Dhe sa ju shpallë edhe jeti Ska dyshim Se aji që ta bëri obligim Kurani Aji do të këthej të ty aty ka erdhe El Kasas 85 Të gjithë këto vuaj që profetis Arallaha i duroji me qëlim që ne sot të jemi musliman ka të shumë e donë të aji umetin e ti jo vetëm në këtë bot por edhe në botën tjetër ku të gjithë profetët do të thërasin vetja ime, vetja ime Profeti sallallahu alaihi wasallam do të thras ummeti im, ummeti im. Në momentet kur të kalojmë urën e Siratit, profeti sallallahu alaihi wasallam do të çndrojë në anën tjetër duke u lutur: O Zot, shpëtoi, o Zot, shpëtoi. Koha e së cilës po ngjitej profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Ebu Bekri në mal ishte pothuaj Më njësë herët Në këtë ko Në mejkë të rindë Që pristin profetës sallallahu a.s. Të dal nga shtëpia dhe të avrasin Habiteshin Se si nuk ishte dalja koma Ata i kishte zën një sy gjum Dhe isa pristin Dhe kër u zgjuan pan Që si për kokës kishin rër Një bu që kaluja ty pran U tha që i kishte par Muhammed dhe një natë më par Që i kishte dal dhe ata nuk e kishin vën rej ta bitër nga kjo pan nga vrimat e derës dhe vën rej dikët që flimte në shtratin e profetis sër Allah A.S. dhe u qetsuan që akoma nuk ishte dal a që flimte në shtratin e profetis sër Allah A.S. ishte ali u radhullahan hu që flimte i qetë në këtë ko a ishte 23 vjeqë Ai e dinte se duke fjetur në shtratin e Profetit sallallahu alejhi wasallam mund edhe të vritej. Kur e pyeten më pas se si kishte fjetur at nat, u po diç. Ishte gjumi më i qetë që kanë fjetur në jetën time. Kur i urdhëroi muslimanët të niseshin në emigrim në Abisinij, Profeti sallallahu alejhi wasallam dërgoi me ta vajzën e tij Rukijen. Në këtë rast a i nuk ordërojë tjetër njëri të flejnë në shtratën e ti, por ordërojë njëri më të dashur djalin e gjatëgjajt e ti, Aliu. Kështu, a i, para se të sakrifikon të me tjerët, fillimisht, sakrifikon të me njerëzit e ti më të dashur. Kure ishet, kure panë kjo profetit sallallahu alai u vënua për dalë, hynë brenda dhe u bënë gati të agodasin, por panë Që në shtratin e profetit al. sallallahu alaihi wasallam. Ishhte Aliu. Tabiitut e pyetën se ku ishte profeti sallallahu alaihi wasallam? Por Aliu u ofeu se nuk e dinte. Kjo pasi profeti sallallahu alaihi wasallam nuk i ka ja kthe treguar vendin ku do të strehoheshin. Njëriu i vetëm që e dinte se ku do të strehohej profeti sallallahu alaihi wasallam dhe Ebubekri ishte Esma Vajza Ebu Bekret Ajo do usilë të profetis S.A.S. dhe Ebu Bekret ushqim gjatë 3 diteve të qëndrimit të tyre në këtë mal Kjo, pasi koreshët nuk do të dyshonin tek ajo kur ta shihnin të daljasht Shkaku për cilën koreshët nuk mund të dyshonin tek ajo ishte se ajo ishte 7 zën në muaj në 7 Ishte e pabesueshme që një grua 7 zën në muaj në shtatë të dhëton të dy ore gjisëm, duku në gjitur në malë, për të qua rushtim profetisë sër Allah, edhe Ebu Bekret, që gjithashtu, a ju i njofton të, dhe para to që ndodni në mekë. Fëmija i parë që lindin në Medinën nga muslimanët e mekes, ishte Abdullah i Bënzuberi, fëmija esmës, vazës se Ebu Bekret. Djali i saj, më vonë, dota bëhet halife i muslimanëve. Duke parquresha që profeti sallallahu alejhi wasallam nuk gjej ndaj, edhe se në shtratin e tij ishte Aliu, u vun në lvizje që ta gjejnë. Duke qenë se Ebubekri ishte shoku më i ngushtë i tij, vajtën te shtëpia e tij dhe trokitën derën. Athe që doli ishte Esma. Ebubjehle pyet, "Kur baba yt?" Ajo ja ktheu, "Nuk e di." o dridhur dhe i friksuar për ti me gjithse ishte i pari kurejshëve Ebu Gjehli e pyjti përsëri ku është baba jyt? Ajo a këtheu nuk e di e pyjti dhe për të tretën her ku është baba jyt? Ajo përsëri a këtheu nuk e di atëher Ebu Gjehli e godet me shuplak në fityr goditje që e bënd të rjedh gjak nga goja ma pasë e bu gjehli dhe burat e tjerë e lënë dhe largohen dhe fillojnë të kërkojnë në drejtim të medines pas ju kujtuan që mund të jetë njësur pra tje Pyetja që lindë dhe risa flasin bje emigrimin e profetis sërallalli osellem është Pse u zgjodh viti i emigrimit, higjëretit si fillim i kalendarit islam Përse të mos ishte viti i lingjes së profetis sërallalli osellem, apo viti kur muslimanat morën mekë. Kjo pasi dita dhe viti më i madh në historinë e kombeve nuk është dita apo viti i fitoreve dhe triumfit, por janë ditët dhe vitet në të cilat këto kombe kanë vuajtur dhe kanë duruar për shkak të mesazhit që donin të përçonin. Ditët e fitores të gjithë njerëzit gëzojnë dhe duken besimtar. Kurse dita që të lësh vendin tënd dhe të emigrosh për shkak të mesazhit, ajo është dita e fitores dhe këngulës në të vërtetën. Ajo është ditë që duhet të kujtohet dhe të mos harrohet. Ditët e qeta shumë njerëz dinë të thonë fjalë të bukura, kurse ditët e vështira mund ta braktisin fein. Allahu në Kur'an për ditën e emigrimit të Profetit sallallahu alaihi wasallam Sot. Në mos e ndihmofshit atë, pra pengamberin, atë e ka ndihmoar Allahu, kur ata që nuk besuan e ndzorën atë vetë të dytin, e të tobe dyzet. Kështu, Kurani këtë dit e qua e ti dit fitoreje edhe ndihme prej Zoti. Sot, u me të ynë po përjeton ditë vështira, dhe dita që do të fitojmë është ajo dit në cilën dhe të tregojmë i të dërueshëm dhe të qëndrueshëm në të vërtetën. Viti lindjes e profetis të rallalë a.s. nuk mund të ishte vit për fillimin e kalendarit islam, pasi lindje e profetis të rallalë a.s. ishte e zakond dhe nuk u shëqërua me Merkulli si që ishte ajo e Isait a.s. apo e Musait a.s. Dita e emigrimit të Profetit sallallahu alejhi dhe sellem është dita e shpresës pasi kjo ditë është fillimi i triumfit të mëdhenshëm Forum Mirinor Islam, Dega Shkup, ju prezenton emisionin Gjurmëve të të dashurit tonë Me emigrimin e muslimanëve për në Medinë në Mekk tani kishte mbetur vetëm profeti sallallahu alaihi wasallam, Abu Bekri dhe familjet e tyre. Të gjendur para një realiteti tjetër, kurëshit e ndjenin rrezikun e emigrimit të muslimanëve dhe të vet profetit sallallahu alaihi wasallam në një qytet tjetër. Pasi kjo do të thoshte themelimin e një shteti musliman që do të kërsenon të kureshet në mekë. Rëziku për ta shtohi duke pasur parasysh që medina ndodhej në rrugën e karvanëve traktare me smekes dhe shamit. Duke parë këtë situatë, paria e kuresheve mblidhet në shtëpin e quajtur darunetve, shtëpije bisedimeve, me qëllim të kërsenon të kureshet në mekë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 E cili tha që nëse do e përzem nga meka Aj do të shkoj diku qeter Dhe do të themeloj një shtet Nëndy Ta lidhnin profetës sër Allah al. sallem, Me zingjir Dhe ta mbanin të lidhur Për sër i ndërhyre e bu gjehli E cili tha që nëse do të lidhnin Dhe të vi familja dhe farefisi i ti Dhe do të zgjidhnin Ashtu si që ndodhi gjatë bëjkotit Mëndimi tretë ishte jebë gjehlit. A i propozoj që të mblidhni një grup të rinjsh nga gjdo fis, dhe ata do të avrisnin profet një sërallahu a.s. të gjithë një herësh. Me këtë, gjakuj ti do të shpërndahe i mes fisesh, dhe benohashim fis i profet një sërallahu a.s. nuk do të mund të mernin hak. Kështu uran dhe akortë, dhe me të vërtetë i mblodhën të rinjt dhe i urdhëruan të presin para derës së profetit sallallahu alejhi dhe sellem me qëllim që kur të dalë në mëngjes ta godasin me shpatat një herësh në atë çastë zbrit gibrilali alayhis salam dhe njofton profetin sallallahu alejhi dhe sellem për kurthin e kuraysheve dhe urdhëron që të mos flej atnat në shtëpinë e tij Më një herë profeti sallallahu alejhi dhe sellem del në kohën e drekës dhe shkon tek Ebu Bekri dhe i thot: O oh, Ebu Bekër, Zoti më ka urdhëruar të emigroj. Ebu Bekri radhiyallahu anhu i tha: Dua të jem shoqëruesi yt, o dërguari i Allahut. Po, oh, ja ktheu profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Ebu Bekri filloi të qajë nga gazini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 Abu Bakri i thot profetit sallallahu alaihi wasallam që t'niseshin. Por profeti sallallahu alaihi wasallam i ia ja kthen. Jo, jo, o Abu Bakr. Pasi ka njerëz që kanë lënë gjëra amanet tek un, duhet të t'ua kthej më parë amanetin. Kurreshët kishin vendosur që ta vrasin, kurse profeti sallallahu alaihi wasallam mendonte për amanetet që gjishin lënë të kë aji, shkon të kë a liu, dhe porosit që të jakëthej se cilit gjërat që kishte lënë për të jaruajtur. Më pasë e porosit a liun që të flejnë në kravatin e ti dhe të mbulohi me mbulesat e profetit atnat, me që me qëllim që të bënd të kureshët që të kujtonin se profetit sërallahu a.s. është akoma brenda. Ndërkoh, aji Bash me bu Bekrin, do të kishin mundësi të largoheshin. Tetkohut që porosisë të Aliun për të shpërndarë gjërat që i kishin lënë amanet tek të ai. Tërin e të Quraysheve ishin grumbulluar te dera dhe prisnin që të dalë profeti sallallahu alejhi wasallam dhe një herësh ta vrasin. Kur doli jashtë profeti sallallahu alejhi wasallam i paqë prisnin. Ai mori një grusht merrë dhe hedhë atë drejtë rinjve duke leduar pjesë nga sureja Jasin. Ne u kemi vënë edhe para tyre pendë, dhe mbra pa tyre pendë, dhe ua kemi mbuluar sytë, pra ndaj ata nuk shohin. Jasin nëndë. Kështu doli profetës sallallahu a.s. pa e par të rinjtë, dhe shkoj tek Ebu Bekri dhe të dy nëndë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 dhe dheri sa i rridhni në lotë, thoshte, veqë zote e di që ti e vendi më i dashur në zemrën time, dhe nëse populli im nuk dhëtë më kishin dëbuar, nuk dhëtë isha larguar, kur. Një pyet që mund të lindë është, përse nuk e shqoqeron të buraku, profetin sallallahu al.s. edhe në këtu dhëtim, si që e shqoqeroj në Isra dhe Miracë. Pasim mrekullia e Isra' dhe Miraxhit ishte me qëllim që t'i jeptej vullnet dhe fort profetit sallallahu alejhi wasallam. Kurse për të ndryshuar gjendjen, aty duhej që të punonte dhe të përpiqej. Gjithashtu Allahu dëshironte që përvoja e profetit sallallahu alejhi wasallam të mund të praktikohej edhe nga brezat e ardhshëm. Profeti sallallahu alejhi wasallam nuk e dinte Se në maj të malit ndodhët një shpel Por thjesht Kërkonte një vend për të strehuar Rruga që të qonë Për në maj të malit është e til Që të qonë pa tjetër të shpela Si kur zote u dhe hiqte Për të shpela Ku dhe të strehoj Gjatë në gjithjes e malit Dere sa profeti S.A.S. ishte i dëshpruar Që pëndahin nga qyteti i ti me ka I shpalet suraj a kasas e cila rëfen historin e dalje se Musajt a lejë selam nga Egypti dhe këthimit e ti për sërinët dhe erdhe një njëri që ngute i nga anëme lagët e qytetit e tha o Musa parasimi është duke biseduar me të mbytur ty pra ti dil unë jëmë këshilues yti Ai doli prej aty friksuar e duke pritur se s'po ndodh dhe tha O Zoti im më shpëto prej popullit zullëmçar. Profeti sallallahu alejhi wasallam e kishte planifikuar gjithçka para se të nisej. Këta përmendim shkurtimisht për bërësit kryesor të këtij plan të studiuar mirë nga profeti sallallahu alejhi wasallam. Ali ju do të flinte në shtratin e ti me qëllim që koreshët të mendoni sa është profetis sallallalli e sellem dhe gjatë kësaj kohe a i vet dhe të fiton të ko për të larguar sa më shumë. E lemron e bubekri në kone me zdites kur ishte kulmin dzecis për t'i treguar mbë emigrimin. A i kërkon e bubekrit që t'inzjerë jashtë pjestarët e familjes që të mbetet sekret dite emigrimit. Doli e nga pjese e pasme e shtëpis. Unis në dretim të jugët dhe jo në dretim të veriut për të humëbër kureshet nëse ndjekin. Parës e të nisej, caktoj dhe tyrat se kush dhe të atregon të rrugën, kush dhe të mbëlon të gjurëmët që të mosin ndjekin dhe kush dhe të silët e ushqimin në malë. Kështu, Esma Binto Ebu Bekur u qënë të ushqimin, Abdullah iban Ebu Bekri i vizitonte natën dhe uçonti informata Amr ibn Fuhire bariu e Abubekrit i kulloste delet andej nga kishte kalua profetit sallallahu alaihi wasallam e Abubekrin me, me qëllim që të mbuloj gjurmët e tyre Aliu kishte rolin e tij për ta fjetur në shtratin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe për t'i penguar kurisht Pas si profetit sallallahu alaihi wasallam dhe Abubekrit arriti në majën e malit që ndruan në shpellën Theur 3 ditë. Teresa Qureshët të, të mrziteshin duke i kërkuar. Shpella ku qëndruan përbëhej nga shkëmbim të vendosur njëri mbi tjetrin. Ajo nga brenda ishte e ngushtë dhe duhej të përkulëshe për të hyrë dhe qëndruar brenda. Krashtë këtyre masave të marra nga profeti Sallallahu Alejhi Sallam, Qureshët e zbuluan vendodhjen e tyre. Kështu Ata ju në gjitën malit dhere sa arritën të shpela ku ishte fshehur profeti S.A.S. dhe shoku i ti Ebu Bekri. Ashtu si qëndruan para shtëpisë të ti në mekë duke përritur të dalë që të vrasin, ashtu qëndronin tani para shtëpeles me shpresë që të gjenjën dhe të vrasin. Por, ashtu si shë nuk e panë do të kërë dole para syve nga shtëpia e ti, ashtu nuk mundën të ashohin edhe në këtë rast. Me këtë, Allahu si kur i thot, tjede pse ti planifikove dhe mure masa që të shmangesh, a e që të mbronë kur doherë është vetëm Allahu. Kure ishet ishin vetëm pak metra larkë profetisë sër Allahu a.s. Me gjithë të, ata nuk e panë. Shukur të përkuleshin dhe të shihnin brenda në shpjellë, do t'i vërenin, për nuk e bënë këtë. Ajo që i bëri të mos shohin brenda shpjellës, ishte se një pëllumë pëngrohte vezet në folenë e ti në hyrën e shpjellës. Êshtë abishme se edhe sot, vendi për e shpjellës është imbushur me pëllumë bat e egrë, me gjithë se është maj mali. Profeti sallallahu alejhi wasallam dhe Abu Bekri ua shikoni këmbët dhe i dëgjonin tek flisnin me njëri tjetrin. I friksuar Abu Bekri në ato çaste i pshërit në vesh profetit sallallahu alejhi wasallam dhe i thot: "Voj dërguari i Allahut, nëse dikush prej tyre të ulej në gjunj, do të na shikoj." Kurse profeti sallallahu alejhi wasallam ja ktheu O, Ebu Bekër, që me ndonë për dy njëres që të trejtë kanë zotin? Në mos e ndihmovshit atë, për nga mberin, atë e kanë ndihmoar Allahu, kur ata që nuk besuan e ndorën atë vetë të dytin, ku që të dy ishë në shpel, kur për i thoshte shoko të vetë, mos u piklo, Allahu është me ne, e tobe, ty zetë. Kureshët të duhtuan me orë të tëra duke ju në gjitur malit dhe kur arritën të shpela ku gjendë i profetit sallallahu a.s. nuk u ullën në gjuhën që të shojnë si sfarë ka mbrenda. Shpela kiste një dalje tjetër. Më gjithatë, kureshët nuk u kujtuan të kontrolojnë atë. Nëse dhëtë të kishin kontroluar, dhëtë i kishin parë, pas i dukeshin. Ma dhëtë transmitohet të të të të të të të të të të të të të të të të të Se njënga koreshët vajti të hyria tjetër për të urinuar Vendi ku urinoj ishte shumë pranë daljes tjetër Dhe po të shihte për tokë dhe i vind të re Në shpëllën theur Profetis Arallahu alesallam e bubekrin që ndruan të redit Aty flinin dhe aty faleshin Si që përmendo më lartë Shpëllë a theur është e vogull Dhe për të hyrë brenda duhet të Të i në e Athish i Crusher Në gjithëse vendi vogël dhe i ngushtë, ai është vendi nga filloi triumfi i profetit Sallallahu alejhi dhe mesazhit të tij. Ajo është piknisja e suksesit të mesazhit Islam. Kur profeti Sallallahu alejhi dhe Ebubekri arritën ditën e parë në këtë shpellë, Ebubekri hyri i pari në shpellë dhe kudo që shihte një vrim fuste dorën dhe gjishtat e ti brenda me qëllim që nëse kishtë ndë një gjahëpër apo akrep, të kafshon të atë dhe të mos kafshon të profetin S.A.R.A. Ka që nuk kishte ku thëmë bështes të kokën, profetit S.A.R.A. kër flinte e vendost të kokën në gjyjnët e bubekrit, në atën e tret të qëndrimi në shpelë, Deresa profeti sallallahu alejhi wasellem po flinte me kokën në gjunjët e Ebubekrit, një akrep e pickon Ebubekrit. Kraza dhimbjes që ndjente, ati i udhimb stazgjoi profetin sallallahu alejhi wasellem nga gjumë. Nga dhimbja e madhi rrodhen lotët, të cilët raan mbi fytyrën e profetit sallallahu alejhi wasellem. Ayuzhu. Me kurap pa Ebubekrin duke rryedhur lotët e pyeti Qëfar kanë gjarë, u e Bubekr? Më ka shohë një akrep i përgjigjet e Bubekr. Profetë sallallahu alaiho sallam e pyet. Po përse nuk më zgjove, pas i desha që të flesh, ku se unë mund të dyroj. Aq e ma dhe ishte dashurie e Bubekrit, radellahu anhu, për profetin sallallahu alaiho sallam. E një dit tjetër, përgjatë rrugës për në mekë, Ebu Bekri dhe profeti sallallahu alejhi wasallam të dinin dieshin shumë të etur për ujë. Ebu Bekri kishte me vete pak çumësh të cilin preferoi t'i ia jap profetit sallallahu alejhi wasallam ta pinte. Tregon vete Ebu Bekri në këtë rast dhe thotë: "E piu profeti sallallahu alejhi wasallam tërësa muhoc e tij." Kjo tregon edhe një herë dashurinë që kishte ai për profetin sallallahu alaihi wasallam. Pasu larguan kurëshët dhe nuk i gjetën dot profetin sallallahu alaihi wasallam e Abu Bekrin qëndruan në shpellë për 3 ditë. Pas 3 ditëve u nisën drejt qytetit të Medinës në veri. Profeti sallallahu alaihi wasallam nuk ndoqi rrugën që ndiqnin karovanët tregtisë për në Medinë, por ndoqi një rrugë tjetër me qëllim që të mos e ndiqte kush. Me gjithatë, ata dhe tyroheshin që disa herë të udhëtonin në rrugën e karavaneve, pasi nuk ishë mund si tjetër. Në kohën që udhëtonin në rrugën e karavaneve, Profetis Sallallahu A.S. dhe Ebu Bekri maskoheshin dhe nëzitonin që të shmangin do një takim me karvanët. Për të tregua rrugën, Profetis Sallallahu A.S. kishte marrë Abdullah ibn Urejkitin, i cili nuk ishte muslimanë. Por profeti sallallahu alaihi wasallam e kishte marr pasi ishte një njerëz besues. Ishte ai që u tregonte rrugët e tjera, veç asaj që ndisnin karavanet. Një ditë, derisa Es-tin me nxitim nga rruga e karavanëve, disa tregtarë që po ktheheshin për në Mekë, i vënë re derisa ndryshuan rrugën. Kur arritën në Mekë, dëgjuan që Qoreshet kishin caktuar 100 devësh për blim për atë që i sjellti djalë kështu, u tregojnë koresheve që këshim parë tre burat të kaloni në rrugën e karavanove të trektis. Një këtë pranishmi ndërhynë, dhe u thot që ata të tre janë të afrëmit e ti që janë njësën nëllëtim. A ishte suraka i bën Maliku, dhe këtë e bëri me qëllim që ti marë a i njëqin deve të caktuar nga koresht. Nga na tjetër, a i merë kalin dhe armët dhe nisjet rrugës për të kapur profetis sër Allah, leo sëllem dhe Ebu Bekr. Vajzdoj suraka në udhëtim derisa filoj të afroj. Ebu Bekr, derisa este rrugës her este pas profetis sër Allah, leo sëllem, her anashti dhe her tjera para ti. Profetis sër Allah, leo sëllem, kure vër e kësë sielit të ti, e pyet. Qëfar të shqetson, o Ebu Bekr, Ebo bekër ja këtheu O e dërguarja Allahut Kam frikë se mos nga është vëndi kush prapa Dhe frikësohem se mos e vjen do një shqidjet nga pas Dhe dal Dhe eci pas teje Pas e frikësohem se mos dikush nga gazën prit para Dhe të godet nga para Dhe filloj të eci para teje Ma pas frikësohem nga do një shqidjet Qe mund të di anash dhe eci anashteje Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti: A shtetsohesh për mua o Ebubeker? Po o i dërguari i Allahut, ju përgjigj ai. Profeti sallallahu alaihi wasallam e pyeti përsëri: A pranon të sakrifikohesh për mua o Ebubeker? Po o i dërguari i Allahut. Nëse vdes un, jam vetëm një njeri. Kurse nëse vdes ti, vdes një ummet, ju përgjigj ai. Deresu utonin Ebu Bekri radi Allah onhu e vër e surakan që afrohej edhe i thot profetis S.A.R.A.S. e cili në ato qast e po lezon të Kur'an O i dërguarja Allahut, një kalorës po na vjen pas Profetis S.A.R.A.S. nuk i këthejmë për gjithë për lutet dhe thot O Zot, naruaj nga e keqe e ti me që të duash edhe si të duash ti e i fuqishëm për gjithë shka që dëshiron në atë moment kombet e kalit usurakas jütë në rërë dhe suraka rrozohet i habitur nga ajo që i ndodhi suraka përzriçohet dhe bëhet gati të gjuajë me shigjet e babekri thot profeti sallallahu alajhi wasallam o i dërguari i allahut po na arrin profeti sallallahu alajhi wasallam lutet me të njëjtën lutje o zot Në ruaj nga e keqe e ti me që të duash dhe si të duash, ti je i fuqishëm për gjithë shka të dëshiron. Dhe sura ka rëzohet për sëri. Qohet për të të të nëherë dhe bëhet gati të gjuaj me shidjet. E bubekri për sëri, thot profetis sër Allah, që po në arin dhe profetis sër Allah, lutet me të njetën lutje për sëri. O, Zot, në ruaj nga e keqe e ti me që të duash dhe si të duash, që i e i fuqishën për gjithë shka që dëshiron, dhe për të tretën herë, surakas i rëzohet kali bashkë me të. Tregon vetë suraka, atër e kuptoha se këj njeri është imbrojtur nga të bërit keqë. Pas kësaj, suraka i thëretë profetis sër Allah a.s. O, Muhammed, të lutem më mbro. Profetis sër Allah a.s. i përgjidjet, imbrojtur je, Suraka e tha përsëri: O Muhammed, më jep të paktën diçka. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem i thotë: Të premtoj se do t'jap byzylikut e Krisros. I hutuar Suraka e pyet: Cili është Krisra, mbreti i Persëve? Po, i thot Profeti sallallahu alejhi dhe sellem. Menti se nuk isha musliman, tregon Suraka, e besova dhe i thash përsëri: A ma premton këtë të shkruar në letër o Muhammed? Po, i thatë profeti dhe ordëron Ebu Bekrin që t'ja shkruaj në letër këtë premtim. Suraka e mori letërën dhe e ruajti këtë letër, me gjithse nuk ishte pranuar akoma islamin. Më vonë, muslimanët hyjnë mekë si triunfues adhe suraka pranun islamin. Pas i vdes profetës sër Allah a.s.m., U dhe u dheheqës i muslimanëve ishtë omeri, muslimanët fituan dhe perseve dhe gjitha pasrujt e kisë ras mbretit të perseve i sielin në Medine për tindarë mes njësve. Bashme pasrujt e tjera ishin dhe bizulikët e ti, të cilët profetis sallallalli e sellem i a ja pat premtuar surakës. Omeri në gjitet në mimber, ku fillon të qaj dhe të retë surakë. Vjen Suraka që tashmë ishte një bur i mëshuar Dha afrohet të kë omer radiola anhu i cili i thot O Suraka, i dërguar i Allahut të premtoj bizulikot e kisras Merritani dhe vishin e duart e tua që ta besoj njerëzit Vetë Suraka dhe gjithë njerëzit që ishin në gjami Filën të qajnë me të madhe dhe thoshin Të vërtetën e ka thënë i dërguar i Zotit vërtetën e ka thënë. Gjallësa përmbledhje të ndodhive gjatë etapës Mekës. Këtap është 13 vite dhe fillon me shpallën e Kur'anit deri në emigrimin e profetit Sallallahu Alejhi Wasallam. Kë etap mund të quhet ndryshe dhe me emrin Historia e sfidës, këmgulles dhe qëndruje shmëris për të përquar mesajin Ose mund të quaj mdryshe dhe qëndruje shmërija të vërtetës për bal interesa dhe vetjake të njerëzve Ndodhite kësa etape të përmbledura Viti i pari kësa etape është filimi i shpallës huinore Profetës sërallali e sëllem në këtë ko ishte 20 vjeqë Në tre vitet e para, profeti sallallahu alejhi wasallam u përqendrua në prozgjedhjen dhe formimin e një brezi muslimanësh të suksesshëm dhe të moralshëm, me qëllim që të jenë në gjendje të mbajnë dhe të përcjellin mesazhin hyjnor në tokë. Ky etap vazhdoi për tre vite me radhë. Në fund të vitit të tretë, profeti sallallahu alejhi wasallam urdhëroi që të fillojë thirrjen haptazi për gjithë njerëzit. Nga viti i tret dhe në vitin e gjasht Kesh tretimet, torturat dhe vrasjet ushtuan Bi muslimanët e mekës Në këtë ko Profetës sër Allah a.s. hap shkollën e ti të par Në shtepin e Erkam i bën Erkamit Kuj edukon të muslimanët Idologikisht, shpirtrisht, moralisht, politikisht e tjerë Nga kjo dole musliman të daluar në gjitha fushet e jetës Në këtë ko Kur tortura dhe keqtrajtimet ishin në kulmin e tyre, pranon Islamin Hamza dhe Umar ibn Hattabi, duke i dhënë një shtytje të fortë për hapjen e Islamit. Qureshë, duke parë që keqtrajtimet dhe dhunat nuk dhanë rezultat, filluan të ndjeqin politikën e kompromiseve dhe joshjeve me pasuri dhe poste. Kto përpjekje të tyre dështuan pasi profetis s.a.ll. i refuzojt të gjitha, edhe kompromiset, edhe joshit. Nga viti i gjasht dhe në vitin e nënt, kureshët vendosën sankcionen dhe profetis s.a.ll. dhe fisit të ti, dhe bojkotuan shqit blerim e ta. Thira islamu u godit të rëndë në këtë kohë, pasi gjatë asni i ri nuk pranoj islami. Nga viti i djetë dhe në vitin e njëmbë djetë, kimi një sër ngjarjësh të rëndësishme ku mëhejën e saksioneve më njëherë vdiq xhaxhai i profetit sallallahu alaihi wasallam Ebu Talibi dhe gruaja e tij e dashur Khadijja. Jetëkësaj kohë profeti sallallahu alaihi wasallam kuptoi që në Mekë nuk mund të ishte i sigurt më. Për këtë u nis në Taif ku do kërkon të kërkonte ndihmë nga fisja Thaqif të cilët nuk pranuan të ndihmojnë, pas ta ifit i ndodhi udhëtimi në Isra dhe Merach. Gjithashtu, në këtë etapë kohë, profetës sallallahu al.s. u takua gjatë sezonit të haqit me 26 fisit të ndryshme, të cilave u kërkon të gjithashtu mbrojtje dhe garants në përhapjen e mesajit hynor. Në vitin një mbëdhjet, banorët e Medines që ishin në haqj Pranojnë islamin. Në vitin 12, a rihet ajo që uquajt Besa e Madhe Akabes, si pas të cilës, profetës sër Allah leo sellem do të emigronte në Medine, ku do të ishte aji u dheqësi dhe i tyre në qështjet fetare dhe jo fetare. Kështu, Medina do të kthehej në qendrë në islamit për atë kohë. Viti 13 është viti në të cilin profeti Muhammed sallallahu alejhi wasallam emigroi për në Medinë. Gjallë disa mësime të nxjerrura nga etapa e Mekës dhe vendosja e tyre në aktualitetin tonë. Profeti sallallahu alejhi wasallam besoi në një mesazh mbarështor i cili i përqëndrohet në reformimin e gjithë tokës e këtë mesash e ndoqen edhe shokët e ti e pranuan atë umbushi zemrat dhe jetuan për realizimin e ti tani leta lidim këtë me realitetin ton pasi qëlimi kryesor i sudimit e historisë profetis sara lalje sallem është që të përfitojmë prej saj për të ndryshuar gjengjen ton pra ndaj pyesim ideja e zhvillimit dhe reformimit të vendeve tona a imbush e zemën dhe mendjen e miliona muslimanëve në mbarë botë. Nëndy, durimi dhe qëndru e shmëria, këmgullja dhe sakrifica, frika dhe vdekja, janë gjëra që shëqërojnë gjithmonë mbajtësin e mesashtë. Sumeje dhe Bilali janë argumentet më të mirë për këte, Po të alidhim këtë më aktualitetin tonë, e pjuesim atë që pretendon të esë në gjurëmët e të dashurit Muhammed, sallallahu alaiho sellem, a je i gacëm të sakrifikosh gjithë shka për zhvillimin dhe reformimin e vendit të të. Nën tre, arsimimi dhe trejnimi janë femellë për përgaditin e një brezi që kërkon në reformimin dhe zhvillimin, Shemur për këtë është shtëpia e rëkami bënë rëkamit. Nëse lidi me aktualitetin, thejmi, është dhe tyre domës doshme arsimimi dhe të rëjnimi të rinjive që do arrinë zhvillimin e vendit. Nën katër, planifikimi zgjuar, elastik dhe nismatar i profetës S.A.R.A. Shpalje hynore që i vindë nga Gjibrili jebë të vetëm rrugën që duhet të ndiqte dhe nuk jepte planet e gatshme. Mrekulli që i ndodnin ishim për të dhenë vundet dhe forc për të përbaluar sfidat, por ato nuk nëndryshoni gjendjen e cila për nëndryshim kërkon në planifikim për pjekje dhe durem. Po ta lidhin me aktualitetin, themi, është për të menduar mirë bë mënyrën se si mund të zhvillohet vendi, duke qenë të sigurët që zoti dota na përkra dhe na jaf forc. Kjo duke pasur parasysh që ne e kemi metodën që na nevojitet Kur'anin famëlar. 5. Profeti sallallahu alejhi wasallam bashkjetonte me jo muslimanët në një shoqëri. Ai, të muslimanët e çer ishin të integruar në shoqëri dhe kishin kontributin e tyre. Nëse e lidhim me aktualitetin ton, themi Nuk do të kedi zhvillim dhe stabilitet, por dhe resa nuk ka bashkjetes me gjithë shëqerin, nga lindja në përëndim. Gjasht, vetë përmbajtja është nga moralet tona, sydo që të jenë padrecit. Dhe tani nuk kemi par asë një sulm, apo thujerje të idhujve që rëthonin qaben. Nuk kemi par sulme apo vrasit të kurejshëve, si e bugjehli. Asë një nga muslimanët nuk mendojë që të djekë ku vendin ku koreshët më në në vendimit. Prandaj, ne duhet të ruajmë dhe mbrojmë shëqërinë nëse duham të ecim në rrugën e profeteve. Nëse lidhim a aktualitetin tonë, themi, jo dhunës në shëqërinë kujetoj. 7. Roli i gruas është si shumë i rënsishëm në islamë. Ma tje, në shumë rase, roli i saj është më i masi i burave. Njeru i parë që besoj në mesajnë e profetis sër Allah, ishte një grua, Khadija. Shkak për islamin e Hamzës dhe Omerit ishte po një grua. Që dhe shtu i vetme që e dinte vendstrehimin e profetis sër Allah, dhe të e bubekri gjatë emigrimit, ishte po një grua. Një do të ketë zhvillim dhe përparim përderi sa nuk hiqen padrecit në bigruan, padrecit që për të ardhur keqë në shumë vende bëhen në emër të islamit. Nëse lidhim a aktualitetin, femi, duhet të rritet roli i gruës dhe të jepen gjithë të drejtët që ja garanton asaj islamit. 8. Përvoja profetike nuk shpëtoj nga gabimet, Ne pamë se sekreti i vendodhjes së profetit sallallahu alejhi dhe sellem në shpellën Theur u mor vesh nga Qurayshit. Edhe profeti sallallahu alejhi dhe sellem e shijoi dështimin kur dështoi në bindjen e 26 fisëve për t'i ofruar ndihmën e tyre. Po ta lidhim me aktualitetin ton, themi, mos e kërkojmë të jemi të përsosur ose të pagabueshëm. Rruga e zhvillimit dhe përparimit Duhet të ketë gabime nga të cilat mësojmë. Dështimet janë fillimi i suksesit dhe janë ata që na japin forcë për një fillim të ri. Shpresa është e dukshme në jetën dhe historinë e Profetit Sallallahu Alejhi Selam. Errësira dominoi për 13 vjet në Mekkë, por që pasaj lindi dielli i shpresës. Në jetën e Profetit Sallallahu Alejhi Selam vërejmë që ai u strehua në dy shpella. Jan dy shpella të ngushta dhe të vështira për të vajtur. Por qy prej tyre erdhi suksesi dhe lindi shpresa. Shpella e heroës, nga e cila erdhi shpalla hyjnore, dhe shpella theur, nga e cila lindi atdheu i Islamit dhe më pas triumfi i mesazhit. Nëse e lidhim me aktualitetin ton, themi, jo inkurajimit, pasi sa do të ngushtohet hapësira, ndihma do të vijë. Pas vështirësive vjen gjithmon lehtësimi. Vrjetë, mbështetja në Zotit. Që me ndonë për dy veta që kanë të tretë Zotit? Po ta lidhin më aktualitetin, themi. Vzakonisht njezi që planifikojnë mirë nuk i mbështetjën Zotit. Kurse musimanët sot i mbështetjën Zotit pa planifikuar. Të dyja janë në kundërshtim me traditën profetike. Në kundështim me traditën profetike i cili bashkonte mes të dyave planifikim plus mbështetje në Zot. Zhvillimi dhe përparimi do të vijë me të dyja. Prandaj, ne dha kemi para syh sloganin Zhvillimi me besim. 11. Gjat gjithë etapës në Mek, profeti sallallahu alejhi wasallam e shëqëroron katër morale themelore: të folurit drejt, besueshmëria, Amaneti, për kryerja dhe më bajtja e besës ma ta që i këshin bërë mirë. Nëse lidhëm me aktualitetin tonë, themi, gjdo i ri që dëshiron në zhvillim dhe përparimin e vendit, duhet që të ndjekë dhe të bëjë të tijat moralet e profetit Muhammed sër Allah, sallem, e etur në të të të tijat moralet e profetit Muhammed sër Allah, të të tijatë të tijatë të tijatë të tijatë të tijatë të tijatë të tijatë tijatë të tijatë tijatë tijatë tijatë tijatë tijatë t Etapa jetës e jetës së Profetit sallallahu alejhi wasallam në Mekë përmban një parim të rëndësishëm i cili thot se kreti i refuzimit të mesazhit me të cilën erdhi Profeti sallallahu alejhi wasallam ishte se ai paraqiste rrezik për, për pasuritë, postet dhe interesat e tjera vetjake. Nëse lidhim me aktualitetin tonë themi, kur mos e braktisë të vërtetën për shkak të interesave tuaja vetjake. Pasojat e diçka e til mund të shohim në fundin e ebu lehebit, i cilje e dinde të vërtetën dhe zjodhi interesat e ti. Me emigrimin e profetës sallallahu alaihu sallam dhe të ebu bëkrit, meka nuk u bëshatis në muslimanët. Atje mbetën akoma musliman të cilët për arsijet të ndryshme nuk e migruan. Gjithashtu në mekë kishte dhe ju musliman, të cilët kishin qenë për krahas të profetit sallallahu alejhi dhe sellem deri në atkoh, si Abasi dhe Fisi Benuhash. Me migrimin e profetit sallallahu alejhi dhe sellem në Medinë dhe formimin e shtetit islam atje, përplasja ushtarake do të bëhej e pashmangshme me Mekkasit. Kështu filluan luftrat me dy vendeve. Kyjetja që shtrohet në këtë kontekst është Cili ishte qendrimi muslimanëve që ishin në Mekë ndaj kulturë lavtarëve? Sigurisht që ata ishin në anën e profetit Sallallahu Alaihi Wasallam dhe të muslimanëve të Medinis. Pyetja tjetër është: A i përdori profeti Sallallahu Alaihi Wasallam muslimanët që ishin në Mekë dhe përkrasit e tij për të shkaktuar trazirat brenda Mekës? Këtë pyetje e bëjmë pasi shohim sot që shtetet, të cilët kanë përkrat në një shtet tjetër, ose kërkën pakicave dhe minoriteteve të tyre që shkaktojnë trazira apo probleme brenda atij shteti. Kurse profeti Sallallahu alejhi dhe sellem kurr nuk u kërkoi këtë gjë muslimanëve të Mekës. Kjo pasi profeti Sallallahu alejhi dhe sellem kishte një parim shumë të rëndësishëm, respektimin e vlerave të shoqërisë ku jetonte ai ose muslimanët. Duke qenë se muslimanët jetonin në një shoqëri se ajo e Mekës Profetis e Rallali al e Sallem nuk mund të i përdorte për të shkaktuar të razira në vend, me gjithse me kasit ishin armistë e ti. Zdo shëqëri është e ndërtuar në bastë të ligjeve dhe vlerave të sajtë. Për këtë të gjithë benorët janë të detyruar të i respektojnë këto ligje dhe vlera, për deri sa jetojnat shëqëri. Kjo edhepse mund të këtë ligje dhe vlerat cilat janë kundrë besimit dhe vlerave që përfaqësonë. A të që sot e trumbetojnë Mëndimtarët e kove moderne Profetis Aralale Selle Me ka zbatuar dhe respektuar Që para 1.400 vitesh Me këtë që thejmi Doam të durgojnë Mesash muslimanove që jetojnë në përëndim Dhe të thejmi është e papranuash me të shkaktosh Trazira dhe probleme në shëqerit përëndimore Kujeton Marësujetim Sa ato shëqeri i kanë shkaktuar probleme në vendit tënd Kjo për shkak se Kjo përshkak se Ti ke pranuar të jetosh në atë qëqëri Dhe duhet të i respektosh Ligjet dhe vlerat e saj Ashte pa pranueshme Që të përdorush viza falx Për të shkuar atje Nëse e bënë këtë Nuk e etur gjurmeve të të dashurit Muhammed Ashte pa pranueshme Që atje të hiqesh si papun Dhe të përfitosh nga përkrahja Socialit që garanton shtetit Nëse ke pranuar të jetosh atje Duhet që të i respektojsh vlera dhe ligjet e tyre Nuk përmendet as gjekund Që ndonjën nga muslimanën në mek Shkaktoj trazira dhe probleme Madje në bete e në bedrit Kureshët u kërkuan dhe atyre që e përkrahnin profetës sër Allah Si abasi të marin pjesë me ta në luft Kunde profetës sër Allah Dhe muslimanëve të medines Dhe ata morën pjesë në luft për këtë profeti sallallahu alaihi wasallam para betejës së Bedrit u tha muslimanëve kush përballet me Abbasën e luftë mosta vras pasi ka dal me detyrë me këtë profeti sallallahu alaihi wasallam respektonte të qenit e tij banorë aty vendi dhe merrte në konsiderat pjesëmarrjen e tyre në luftë detyruar të njëjtën gjë profeti sallallahu alaihi wasallam e praktikoi edhe në shoqërinë e re të Medinës të banon e dhe qifut, të cilëve u garantojit të drejta të tyre edhe të jetonin të respektuar, ashtu si që kishin dhe tyra dhe qëqëris. Ka kjo pik kuptohet më qartë shkaku për cilin profetis së Rallaljevselem hyri në luft më pas me qifut. Shkaku është pasi ata i shkelin ligjet dhe vlerat e qëqëris kë jetonin. Nuk ishte as hakmarje dhe as uretje, për tjeshtë sa ata nuk i respektuan ligjet dhe vlerat e shqyqëris. Qifutove nuk u cenua as një drejt nga drejtat e tyre, ishin të lirë në thejnë dhe zakonet e tyre. Muslimanët, me gjise keçtrajtoesh nga mekasit, i respektuan vlerat dhe ligjet e shqyqëris kë jeton. Kurse qifutët, si du e shojmë këtë flasim në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Nuk erdi si rezultati u rejtjes dhe racizmit, por vetëm për shkakun e latë përmejtër. Autori tekstit, Amër Khalit, ledzojë që nënë Smaili. Illustrimi artistikë, Florendë, kru stejme.